și pe pământ, el mi, tată, și... Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bine v-am găsit, iubiți ascultători! La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care va delecta sufletele ascultătorilor a celor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu cu prilejul lecțiunii C017.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 Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe prea său slujitor, preotul Nicuriță, să le întocmească. După aceea, tot prin grija Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, aceste meditații fiind preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate sub forma unor lecțiuni de 30 de minute lungime care se pretează transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi, C017, va debuta cu prilejul versetului nou al capitolului 2 al 1- epistole a lui Pavel către Corinteni, la care vom ajunge de îndată după ce mai întâi o să dau citire unor cugeteri foarte interesante. Bineînțeles, ele sunt interesante pentru aceia care... Poartă numele de om cu vrednicie Vrednicia constând în a ne Exercita chemarea noastră de oameni Și anume a sta în relație Cu făcătorul nostru Citeam astfel că Foarte mulți învățați Nu pot vedea frumusețea Și gloria creștinismului Adică pe Domnul Iisus Hristos Însuși Nu putem înțelege aceste lucruri sufletești Dacă nu vom petrece Un timp în rugăciune cu gândul la Dumnezeu. Poți să vezi păsări mărețe în aer și stele strălucitoare pe cer, dar dacă vrei perle, trebuie să te cufunzi în adâncimea oceanului pentru a le găsi. Sunt foarte frumoase lucruri în lume, dar perlele nu se găsesc decât în fundul mărilor. Dacă vrem perlele spiritului, trebuie să ne afundăm, adică trebuie să ne rugăm, și atunci vom vedea astfel de perle. Oamenii sunt însă preocupați, ei nu au timp pentru rugăciune, dar se va apropia ora când vor trebui să moară. Vor mai putea zice atunci, nu am timp să mor? Moartea nu așteaptă până-și termină ei afacerile? Nu e mai bine ca în fiecare zi să ne luăm noi? puțin timp în strânsă legătură cu acela care este singurul ce poate să ne ajute și după moarte? El este acela care ne ajută și acum și după moarte, singurul care poate să ne ajute. Dacă ne luăm astfel de timp, el ni se va revela în rugăciune, vom cunoaște bunătatea sa și vom fi mântuiți, așa cum a zis cineva, în liniștea adâncă a inimii mele găsesc Cerul și pe Dumnezeul meu. Pe măsură ce vom înțelege să trăim în strânsă legătură cu Hristos, vom găsi pacea, fericirea și cerul pe pământ. Uitați-vă la un burete cufundat în apă. El e în apă și apa e în el. Când noi ne rugăm, atunci suntem în Dumnezeu și Dumnezeu este în noi. Ne dăm seama că El e Creatorul și Tatăl nostru, că noi suntem fiii săi. Uniți astfel în mod intim cu El, cunoaștem ceva minunat care nu se poate spune. Să ne adâncim, dragii mei, gândirea, să ne rugăm și să nu pregetăm asta la picioarele Mântuitorului. Da, e adevărat, Doamne, Tu ne-ai făcut pentru Tine și noi ne găsim timp și condiții și dispoziții pentru orice altceva în lumea aceasta în afară de tine. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față cu un duh de cercetare, cu o lumină nouă și cu un avânt din partea ta, cu puterea din partea ta, cu convingerea din partea ta asupra noastră, ajutându-ne să înțelegem adevărata noastră menire pe pământ și anume, ca oameni să ne îndreptăm privirile spre Tine, cel care ne-ai creat. Ridică-ne ochii de la cele ce ne dai înspre Tine dătătorul, ca să putem să te avem pe Tine și apoi să ne putem bucura și de darurile Tale. Fie binecuvântarea aceasta a Ta peste timpul pe care îl petrecem acum împreună. Amin. Cu tine, lau, The old to the old man, the old the old Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 9 al capitolului 2 al 1 Epistolei lui Pavel către Corinteni, care astfel grăsuiște: Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Dragii mei, dragostea are totdeauna surprize pentru dragoste. Pentru ea nimic nu-i greu, nimic nu-i imposibil și nimic nu-i prea mult. Dragostea este cea mai mare putere din univers pentru că ea este însuși Dumnezeu. Din dragoste a creat Dumnezeu lumea văzută și cea nevăzută, din dragoste a trimis pe singurul său fiu ca jertfă pentru răscumpărarea omenirii, din dragoste a pregătit el lucruri minunate și nebănuite pentru toți cei care îl iubesc, dar așa cum spuneam, trebuie să ne facem timp să le vedem și să le cunoaștem din dragoste creează și astăzi și va crea în vecii vecilor lumii tot mai felurite ca să împodobească necuprinsa lui împărăție. Sfântul Atanasie cel Mare spune că Dumnezeu în libertatea lui absolută și în dragostea lui nemărginită, așa cum a creat lumea actuală, tot așa a putut crea și alte lumii.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 ce nu va fi în împărăția cerurilor sunt într-adevăr mari. Nu va fi nimic vrednic de blestem acolo. Păcatul și urmările lui vor dispărea. Acolo nu va fi noapte, ceea ce înseamnă că toată frica va dispărea. Nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui. Chiar luminile și binecuvântările acestei lumi vor fi întrecute. Ele își vor pierde strălucirea din pricina slavei cu mult mai mari a lui Dumnezeu. Dacă nimic altceva nu ni s-ar spune despre acea țară bună decât aceasta, este deja de ajuns. Dar cuvintele care îmi spun ce va fi acolo sunt mult mai mari. Acolo va fi răcoare, un râu minunat va curge, acolo nu va mai fi păcat. Frunzele vor fi pentru vindecarea sufletului meu. Acolo va fi slujbă. Voi alerga prin cerurile Dumnezeului meu cu niște picioare neînchipuit de iuți și cu o inimă nebănuit de înțelegătoare. Acolo vor fi vedenii minunate. Voi vedea fața Domnului Hristos. Acolo va fi sfințenie. Numele Lui va străluci pe fruntea mea. Acolo va fi domnie, voi împărăți toată veșnicia. Noi vorbim de zilele mari din viața unui om, de ziua când și a căpătat un renume sau de ziua când a cucerit inima aceleia pe care a dorit-o de soție. Dar ce sunt acele zile față de ziua cea mare când voi trece pragul casei nefăcute de mâini omenești? După cum este scris... Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Se povestește despre un renumit medic oculist german, Jung Stilling, că a făcut o operație unui tânăr orb din naștere, îndepărtându-i albeața de pe ochi. Când prima rază de lumină a pătruns în ochiul său, Tânărul, copleșit de priveliștea care îi se oferea acum, a exclamat, Văd măreția lui Dumnezeu! Dacă tânărul acesta, orb din naștere, a fost atât de impresionat când a văzut prima rază de lumină, cu cât mai copleșiți vom fi noi care credem în făgăduințele lui Dumnezeu atunci când vom trece hotarul acestui veac, și vom vedea lucrările de dincolo de văl așa cum sunt. Toate aceste lucruri sunt pregătite pentru noi dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Acolo fiecare va avea după plac tot ce-i trebuie. Se povestește despre o fetiță care era pe moarte că mama ei voia să mângâie zicându-i în curând, Domnul te va lua la el în cer, și acolo vei auzi cântări frumoase. Căci îngerii vor cânta. Ah, zise copila, asta nu mă bucură, mi este așa de rău. Cântatul la pian al Elenei în o daia de alături îmi face rău. Mama voia totuși să mângâie cu ceva și a spus: Acolo în cer este așa de frumos fetița mea. Hainele Domnului Isus strălucesc ca lumina soarelui. Ah, mamă, și lumina am face rău când a prins lampa seara, trebuie să o acoperi cu ceva, lumina mă supără!" Mama a suspinat în sinea ei și și-a zis în ea însăși, Doamne, cum să mângâi copila și cum să o fac să înțeleagă ceva din fericirea de sus?" Și îndurerea ei adâncă s-a plecat asupra copilei, a luat-o în brațe, așa încât capul copilei se rezema pe pieptul ei. Copila a zis atunci, mamă, așa trebuie să fie în cer. Vedeți, fiecare cum înțelege, un lucru știm însă sigur, în împărăția viitoare a lui Dumnezeu, pregătită pentru noi, va fi o stare fericită, desăvârșit de fericită pentru toți. Cu posibilitățile de acum, Oricât s-ar încerca, nu se poate descrie, pentru că nu sunt nici cuvinte potrivite și nici minte să cuprindă, să înțeleagă tot ceea ce este acolo. Dragostea lui Dumnezeu pregătește surprize, dar nu numai în viitor, ci și acum. Căci toți cei care cred cu adevărat, intră deja într-o lume nouă, necunoscută de ei înainte de a se fi întâlnit cu Domnul Isus. Să iubim și noi cu toată ființa noastră pe Dumnezeu și pe oameni, căci în dragoste este adevărata fericire și acum și întotdeauna și în veci de veci. Uitați, pentru că am vorbit despre posibilitatea experimentării stării de rai aici pe pământ, am spus lucrul acesta cu multe ocazii, vreau acum să dau câteva explicații subcinte despre felul cum poate fi experimentat și de ce putem totuși, aici pe pământ, în ciudă acestei vieți atât de sărăcăcioase, pe un pământ blestemat, putem totuși experimenta viața de cer. Omul este o trinitate. În mod obișnuit se spune trup, suflet și duh. Adevărul este însă că omul este duh, suflet și trup. Adevărata noastră entitate este spirituală. Noi nu suntem ceea ce vedem. Ceea ce vedem este un înveliș exterior al unei realități. Ființa noastră este o realitate spirituală. Suntem, dacă vreți, o entitate spirituală învelită într-un boț de carne. Procesul de naștere din nou a ființei omenești are loc în, desigur, compartimentul Duh. Acolo sălășluiește, după nașterea din nou, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în Duh, spune Domnul Isus Hristos când stă de vorbă cu femeia samariteancă la Evanghelia după Ioan, capitolul 4 cu versetul 20 și 4. Așadar, prin Duhul Sfânt, în Duhul Lui, omul ia legătură cu cerul, intră din nou în legătură cu Dumnezeu, acum însă într-o stare mult mai înaltă decât a fost Adam la început, pentru că el este născut din nou din Dumnezeu. Am spus deci că adevărata noastră entitate nu e trupul nici sufletul, ci Duhul. Și atunci, dacă adevărata noastră ființă este de acum în legătură nemijlocită cu Dumnezeu, sigur, prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt fiind și El a treia persoană a Dumnezeirii, fiind acum în legătură cu Dumnezeu, El experimentează niște stări care nu se pot descrie în cuvinte omenești, stări înălțătoare de părtășie cu Dumnezeu. Atâta vreme însă cât suntem încă pe pământ, noi trebuie să-i dăm voie în mod conștient... Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să aibă control asupra Duhului nostru. Aici intervine motivul pentru care unii experimentează stări de bucurie și satisfacție mult mai înalte decât altele: pentru că unii dau voie mai mult Duhului Sfânt să opereze, se încred mai mult în călăuzirea Duhului Sfânt potrivit Scripturii, decât în cele ce considerei ei bine, și cu cât are Dumnezeu mai mult loc în viața noastră cu atât suntem mai plini, mai fericiți și mai împliniți. Haideți să ne gândim la următoarea ilustrație. ți foame, nu e așa? Ei bine, dacă ți este foame, tot ceea ce trebuie să faci ca să-ți stâmpiri foamea e să mănânci. Dar dacă în loc să-ți hrănești stomacul, care are nevoie de pâine, de mâncare, de hrană, te apuci și te ocupi de trup și vrei să-l învelești cu haine mai deosebite, sau te ocupi de aspirațiile, de ambițiile sufletului tău sau vrei să te cultivi ca să devii faimos în cine știe ce domenii de știință, oricare din aceste lucruri le vei face și oricât de strălucit le vei face, curând ai să mor de foame. Tot ceea ce trebuia trupului tău era o bucată de pâine, fie chiar și uscată, și un pahar cu apă. În același fel spunând, Ființa noastră omenească, adevărata noastră entitate este spiritul. Dacă acela este hrănit și controlat de cuvântul lui Dumnezeu, de lucrurile lui Dumnezeu cu care se hrănește omul cel nou, pentru că vorbim de omul întors la Dumnezeu, atunci indiferent care sunt lucrurile din afară, el va fi un om satisfăcut, împlinit și bucuros pentru că este bine hrănit și este viguros în Duhul Lui. Indiferent de cum arată cele din afară, El este împlinit și satisfăcut, pentru că stomacul, în cazul acesta Duhul omului, este hrănit. Stomacul vrea pâine. Duhul nostru, entitatea noastră adevărată, El vrea pe Dumnezeu. Stomacul se simte sătul și bine Indiferent de ce fel de haine are pe el, indiferent de câtă cultură știe omul, indiferent de toate celelalte din lucruri din afară, câtă vreme ei dat pâinea și apa de care are nevoie, el este mulțumit și omul este sătul. Așa este și cu Duhul nostru adevărata noastră entitate este spirituală, acela este, hai să zicem, prin comparație stomacul, de hrana lui potrivită pe Dumnezeu și atunci, indiferent de cum vor fi lucrurile celelalte din afară ale trupului și ale sufletului, acestea vor fi împlinite pentru că împlinirea este o stare a spiritului și nici de cum a sufletului sau a trupului omenesc. Sufletul și trupul Trebuie să fie slujitori ai Duhului, Sfânt al lui Dumnezeu, care se lășluiește în Duhul omului și atunci omul este împlinit și experimentează sterdeceri de ceri pe care le creează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în adevărata lui entitate, Duhul. Am spus deci, toate acestea se realizează în nucleul ființei noastre care este Duhul. Apoi, în măsura în care Duhul nostru este în relație cu Dumnezeu și noi realizăm lucrul acesta prin mintea cea înnoită, subordonăm dorințele sufletului și funcțiile trupului, acelei stări de domnie a lui Dumnezeu în viața noastră, astfel încât, indiferent de condițiile în care suntem aici, pe pământ, noi putem trăi, dacă vreți cum se zice, ăla trăiește cu capul noi. Putem să trăim starea de cer în ciuda faptului că suntem atât de într-un fel sau altul aici pe pământ. Iată deci cum se poate explica în câteva cuvinte simple calea pe care omul poate ajunge aici pe pământ încă deja să experimenteze stări de rai. Dai i voie lui Dumnezeu în Duhul Dumitare, dragul meu ascultător, prin nașterea din nou. Pocăiește-te, primește-l pe Domnul Isus Hristos și apoi pe terenul inimii dumitare, curățit de Domnul Isus Hristos, va veni Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și va locui în dumneata. Păi puțin lucru este să auzi cu alea, că locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în dumneata? Da, Și după aceea, după ce ai dat voie să vină să-și facă locuința acolo, ai grijă mereu că în fiecare zi îți va cere permisiunea să-i dai voie să exercite el control asupra vieții dumitale. Și în tot ceea ce îți va arăta prin călăuzirea Scripturii, Duhul Sfânt va crea o apropiere tot mai mare a dumii de Dumnezeu, îți va umple tot mai multe sectoare ale vieții unde îl lasă controleze și te va face să te bucuri așa fel încât nici dumneata, iar cei de lângă dumneata nici atât nu-și pot explica, dar va fi o realitate, realitate de-a dreptul dumnezeiască. Haideți acum să ne întoarcem la textul lecțiunii noastre de zi, să citim 1 Corinteni 2, versetul 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Doar Duhul lui Dumnezeu poate pătrunde în Dumnezeu și în tainele sale și poate în același timp să pătrunde în Duhul omului, descoperindu-i tainele lui Dumnezeu. Aceasta este o lucrare care trece dincolo de legile fizice și care nu se poate înțelege cu mintea firească. Duhul lui Dumnezeu care lucrează în Duhul omului îi descopere taine de care se bucură mult, chiar dacă nu pot fi puse în tiparul cuvintelor. Prin credință, credinciosul intră în templu de dincolo de văl și gustă din pâinea tainelor sfinte, pâine neîngăduită pentru restul oamenilor. Orice om poate și este chemat să intre în rândul credincioșilor prin pocăință și naștere din nou. În urma nașterii din nou, el aparține poporului lui Dumnezeu, popor duhovnicesc compus numai din preoți, cum se vede la 1 Petru, capitolul 2, Apocalipsa 1 și capitolul 5. Preoți care au dreptul, prin Duhul Sfânt și credință să intre în templul tainelor dumnezeiești. Fără pocăință și fără naștere din nou, nu este cu putință pătrunderea în domeniul Duhului. Duhul Sfânt nu călăuzește decât pe oamenii născuți din nou, iar nașterea din nou are loc, așa cum am arătat mai devreme, în domeniul, în compartimentul Duh. Duhul Sfânt nu are nicio legătură cu materia, chiar dacă se folosește de materie, se folosește de trupul nostru ca templu al Duhului Sfânt. Credincioșii, aceste vase de lut nu pot pricepe tainele dumnezeiești Decât tot prin Duhul, mintea și gura lor nu sunt în stare să primească lucrurile Duhului. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că tainele dumnezeiești nu ni s-au descoperit prin înțelepciunea omenească, fiindcă această înțelepciune, în tocmai ca și o slujnică necinstită, n-a fost lăsată să intre în lăuntru ca să spioneze tainele stăpânului. Duhul Sfânt călăuzește pe credincios în tot adevărul, cum este arătat la Ioan 16 cu versetul 13. Duhul Sfânt face cunoscut pe Domnul Isus și tot ce avem în El. Dacă nu ar lucra Duhul Sfânt, n-am cunoaște și n-am înțelege pe Domnul Isus Hristos. Un om al lui Dumnezeu făcea o asemănare interesantă prin care arăta lucrarea Duhului pe pământ. El zicea, când este propovăduit Domnul Isus, Duhul Sfânt stă la spatele ascultătorilor și, ca la un film, aruncă lumină asupra jertfei de pe cruce. Atunci omului îi se deschid ochii. În timp ce omul vestește pe Domnul Isus, Duhul Sfânt lucrează pentru luminarea oamenilor. Așadar, versetul nostru spune... No, însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu e părtinitor, ci tuturor acelora care trec de partea Lui le descopere tainele sale ca să se poată bucura de ele. Orice om care vrea poate să treacă de partea Lui. El, Dumnezeu, îi cheamă pe toți cu dragoste ca să-i facă fericiți. Dragul meu ascultător, așa cum spuneam mai devreme, dacă ești chiar curios și vrei să înțelegi lucrurile acestea, fi sincer în inima dumitale și roagă-te cu mintea lui Dumnezeu, așa cum știi, să-ți descopere el adevărul cu privire la posibilitatea aceasta nemai auzită de a experimenta stări de cer chiar acum aici pe pământ și apoi, după ce trecem în veșnicie, să avem parte împreună cu el la locul cu verdeață. Fă lucrul acesta și de îndată ce te rogi lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, așa cum am auzit până acum, imediat vine și îți va face cunoscut ce ai de făcut, cum să-L primești pe Domnul Isus Hristos în viața Dumitare, cum să te pocăiești și după aceea el, Duhul Sfânt, locuind în inima Dumitare Îți va face cunoscut tot ce ai de făcut mai departe Bineînțeles, toate aceste experiențe pe care le vei face Le vei verifica cu Sfânta Scriptură scrisă a lui Dumnezeu Ca un credincios cu minte ce te afli Și în măsura în care Duhul Sfânt îți luminează cuvântul lui Dumnezeu Împlinește tot ce scrie acolo Iar El te va binecuvânta cu adevărate stări cerești Iubiți ascultători, am ajuns la încheierea programului C017 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina a Vieții. Dorim ca binecuvântările lui Dumnezeu mari și minunate să fie și să rămână partea fiecăruia care se deschide să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Cu bucurie, mereu mai aduce-mi ție Iisus iubit tot ce iubire mai sus de file prin răstignire ne-ai dăruit tot ce-n mai sus de file prin răstignire ne-ai dăruit naidea ne aduce viața căci tu le-ai prin Sfânt, lumina ta ne umple fața Când ne-o întoarce spre pământ Cu umilință și cu credință Pe-a ta ființă ne alibi Ca noi să crească și să rodească Viața jenească cum o dorim să crească și să rodească Viața cerească cum o dorim de ta ne aducem viața Căci tu ne-ai dat-o prin Harul Sfânt Lumina ta ne umple fața Când ne-o întoarcem dinspre pământ